la microfon este preotul Valeriu, aducându-vă în următoarele 30 de minute programul numărul 96 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Beneficiarii care se aleg cu cel mai mare câștig de pe urma acestor programe sunt în mod expres iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Sistemul după care funcționează programele acestea este alcătuit din citirea unui verset al Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos urmat de o explicație, de o meditație așa după cum Duhul Lui Dumnezeu a inspirat pe predinciosul său slujitor, preotul Niculiță. Înainte de a intra în textul lecțiunii noastre de astăzi, de la Evanghelia după Matei, capitolul 11, haideți să mai ascultăm pe Cristina Roide, pânându ne în continuare mișcătoarea istorisire Argatul. În aceeași săptămână, când la Petras se făceau pregătirile de nuntă la care invita se de formă și pe cei din familia Ondrasic, sosiră reginele bolnav și fica îmbolnăvită în timpul călătoriei, Doar ca nu putea să mai meargă ca domnișoară de onoare. Acasă avea destulă treabă de făcut, de n-ar fi fost metod, nu ar put fi putut termina și n-ar fi avut cu cine să se sfătuiască. Fica Ana se miră că părinților le mergea așa de bine. Atunci Dorca și mama, ba chiar și tatăl, îi povestiră ce fel de argaz le trimisese Dumnezeu în casă. Și soțul ei, Joseph, se mira de asta, însă spuse doar atât. Glasul acestui om îmi pare așa de cunoscut ca și cum l-aș mai fi întâlnit pe undeva. Ei, cine știe dacă nu v-ați întâlnit vreodată? Noi nu știm de unde este el. Niciodată nu vorbește despre sine însuși, dar din ce spune se observă că a umblat mult prin lume. Și venit din nou duminica. Bătrânul David ședea cufundat în gânduri lângă soba caldă. Cu toate că ușile și ferestrele erau închise, auzea totuși răsunând muzica și chiuiturile de la Petras. Acolo era nuntă. Ea fusese amânată pentru duminică, deoarece muzicanții țigani fusese ocupați în celelalte zile. Doar cu greu îi putuseră tocmi pentru astăzi și mâine. Dintr-o dată, ușa se deschise fără zgomot și lângă bătrân se așeză Metod. – Alevitaj, bun venit, spuse bucuros bătrânul. – Ai venit totuși? – Ei, cum merge la voi? – Mulțumesc lui Dumnezeu, mai bine. Doctorul a spus că s-ar putea ca tânărul țăran să se facă bine până la primăvară, iar nevasta lui s-a sculat deja din pat, cu toate că e încă slăbită. – Dar, metod, cum stăteam așa, mă gândeam ce să se întâmple cu tine. Dacă o că și are copii acum acasă, nu mai are nevoie nici de argat, nici de văcar. E adevărat, o să se descurce singuri, răspunse metod gânditor. Rămân numai până la primăvară. De fapt, nu mai au deloc nevoie de mine. Aș putea să plec imediat dacă n-aș fi început construcția și dacă n-ar mai fi încă o chestiune. Bătrânul simțea atunci ca o împunsătură. Să pleci? Și de ce să pleci? Spuse el trist, ce-o să ne facem fără tine? Ceilalți poate, dar bătrânul David, ce-o să se facă el fără tine? Aha, țineți la mine? Metod îl strânse pe bătrân în brațe, ca o dinioară când acesta-i povestise nefericirea lui. Nu mai întreba, chiar dacă ai fi din propriul meu sânge, nu te-ar putea iubi mai mult inima mea. În să se făcu liniște. Vă amintiți ce v-am promis odată azi, toamnă?" Da, că vrei să-mi povestești ceva?" Încă mai țin minte," zise bătrânul. De multă vreme aștept să-mi spui." Ei, vreau să vă povestesc de ce țin la dumneavoastră." La mine?" se miră bătrânul. Mă gândeam că pentru faptul că tu iubești pe toți oamenii și pentru că Hristos ți-o cere." Iubiți ascultători, cu ocazia programului viitor vom afla mai multe noutăți. Ne bucurăm acum și ne impresionează să vedem ce dragoste aptu să stârnească metod în inima bătrânului David și ne întrebăm oare comportarea noastră cu cei din jurul nostru stârnește acelea simțăminte în ei față de noi? Dar metod a plătit un preț mare ca să poată câștiga dragostea bătrânului David, așa cum vom vedea la încheierea acestei relatări, ceea ce ne face să înțelegem că, la fel ca și Domnul Isus, care, ca să ne câștige dragostea, a trebuit să plătească prețul suprem pe cruce și noi suntem chemați în același fel să plătim într-un fel sau altul, să jertfim pentru ca să putem stârni dragostea celor din jur pentru noi și apoi prin noi, pentru Domnul Isus Hristos Ce viață cu adevărat paradisică Putem trăi cultivând dragostea între semenii noștri Doamne Tată Ceresc ajută-ne după metoda Ta După modelul Tău Să cultivăm și noi această dragoste Cu prețul jertfirii de noi A interesurilor noastre egoiste De noi înșine Pentru slava Ta și binele ființei căzute în păcat Amin Cum Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 29 din Matei, capitolul 11, unde Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu, ne face această invitație minunată. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. O pentru suflet, ah, ce minunată e! Dar pentru ca să o capeți, Domnul Isus ne spune aici că trebuie să învățăm de la El. Nu este suficient să fii mântuit, ci trebuie să fii și învățat de Hristos. Aceasta a fost partea bună pe care și-a ales-o Maria. Învățați de la mine, spune El, Mântuitorul. Rari sunt creștinii care învață direct de la Domnul Isus. Noi învățăm mai ușor de la oameni. Așa e firea noastră. Învățăm de la sfinții părinți, învățăm de la preoți, de la predicatori, etc. Și din această pricină, de multe ori nu găsim odihnă pentru sufletele noastre. E bine să cercetăm și să păstrăm ce este bun de la orice om, dar când este vorba despre felul de viață, trebuie să-l învățăm direct de la Domnul Isus Hristos. Privind la el cu ochiul credinței, privind la el așa cum ne arată evangheliile, privind la el cu inima aprinsă de dragoste, putem învăța felul lui de a gândi, felul lui de a lucra. Atunci toate frământările și oboselile sufletului pierd, căci el nu numai că ne învață, dar în învățătura pe care o dă el există și potențialul de trăire a acestei învățături. Iată deosebirea fundamentală dintre învățarea de la Domnul Isus Hristos și învățarea de la oameni. Semnul că cineva învață mereu de la Domnul Isus este odihna sufletului. Învățați, spune el aici, și veți găsi odihnă. A avea un suflet odihnit este un lucru care se învață. Cine învață, spune un filozof chinez, sporește în fiecare zi. Acea învățătură este bună care-ți schimbă viața. Dintr-un om rău te face un om bun, dintr-un om răvășit și tulburat te face un om plin de pace și de lumină. Învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima, spune Domnul Isus și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Blândețea și smerenia te învață mai desăvârșit decât înțelepciunea și știința. Blândețea odihnește cu adevărat sufletul. Spune un mistic creștin, Marcu Ascetul, Cel blând pentru Dumnezeu e mai înțelept decât cei înțelepți și cel smerit cu inima e mai puternic decât cei puternici, căci poartă jugul lui Hristos pe care el dorește să-l purtăm necurmat. Adevăratul urmaș al Domnului Iisus învață până la moarte și chiar dacă ar trăi o mie de vieți, tot are avea ce învăța de la marele său învățător. Deși viața normală de credință e să treci de treptele uceniciei și să ajungi calfă și meșter, să treci de la starea de elev și să ajungi învățător, totuși într-o anumită privință rămâi ucenic și învăță cel, pentru că niciodată nu știi de ajuns. Numai domnul nu învață de la nicio făptură. Ce frumoasă zmerenie ne arată, și ce limpe de învățătură ne dă Sfântul Ignatie cu puțin timp înainte de a ajunge la Roma, unde avea să fie spușia de fiare. El scrie Efesenilor, și nu numai lor, ci și nouă acestea: Nu vă dau porunci ca și cum aș fi cineva. Chiar dacă sunt legate în numele Domnului Isus, nu sunt încă desăvârșit în Hristos, căci sunt abia la începutul devenirii de ucenic și vorbesc cu voi ca și cu colegii de școală. El se afla la sfârșitul vieții și totuși, ascultați, se considera ucenic. Cine învață de la Hristos este blând, smerit și odihnit în suflet și totdeauna ucenic. Dă mai jos câteva din gândurile unor oameni ai lui Dumnezeu care ne vor ajuta să înțelegem mai ușor adevărul despre blândețe și smerenie acest juc fericit al Mântuitorului nostru Hristos. Fericitul Augustin! Domnul nu ne spune, învățați de la mine al cătui cerul și pământul, a creat toate cele văzute și nevăzute, a face minuni și a-nvia morții și așa mai departe, ci învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. O smerenie temeinică este cu mult mai puternică și mai sigură decât o înălțare trufașă. Ajunge mai mult să fii smerit și să slujești lui Dumnezeu cu frică decât să faci minuni. Iată ce ne spune Sfântul Ioan Gură Cred că dacă ar fi de o parte păcate și smerenie, iar de altă parte desăvârșire și mândrie, mai primită e de Dumnezeu prima, căința umilinței te ridică până la ceruri. Sfântul Grigorie Teologul. Nu s-o drept lucru mare că pari mai bun decât cei răi, ci întristează te pentru că te întreg cei buni. Sfântul Maxim Mărturisitorul, smerenia ferește pe om de multe păcate. Numai cei smeriți se tem cu adevărat de Domnul. Didahile, învățăturile celor 12 apostoli, Profet adevărat este cel care are purtările Domnului. Thomas de Kempis. Prin răbdare și smerenie adevărată devenim mai puternici decât toți vrăjmașii. Și încă un alt sfânt spune, omul smerit este o singură ființă cu Dumnezeu. Ioan Hus spune astfel, Pentru un om adevărat al lui Dumnezeu, legile lui Iisus Hristos, blândețea, smerenia și dragostea, nu sunt mai grele decât aripile pentru o pasăre zburătoare. Ioan Marinis spune, a lua jugul lui Hristos înseamnă să mergi alături și pas de pas cu el. Când doi inși poartă același jug, cel mai puternic poate să dea ajutor tovarășului mai slab. Roțile carului nostru vor străbate ușor, fără piedici, nisipurile cele mai adânci ale pustiei atunci când purtăm același jug împreună cu Domnul Isus. Wurmbrand spune că smerenia înseamnă renunțare la voința proprie. Nu există o dihnă mai dulce ca aceea pe care ți-o dă blândețea și smerenia din inimă. Un caracter violent te obosește întâi pe tine și apoi cei din jurul tău. Fii smerit și nu te gândi că meriți altceva decât cele ce ai. Într-adevăr, niciun lucru în lume nu-i socotit atât de înalt și prețios ca oamenii care se străduiesc să nu aibă parte de nicio mărire. Sfântul Anton de Padua a văzut odată, sub anvon, pe diavoluri cum strângea suflete într-o cu ochii foarte mici. Îngrozit a întrebat, atunci cine mai poate scăpa? Răspunsul a fost, cei smeriți. Fără smerenie și dragoste, toate virtuțile și calitățile unui om își pierd valoarea. Odată, papa de la Rom a fost înștiințat că într-o mănăstire o călugăriță făcea minuni. Unul din slujitorii apropiați cu numele Filip Neri a primit poruncă să o cerceteze. Curând însă acesta s-a întors spunându-i papei mirat. Sfinte părinte, ea nu face minuni, căci lipsește prima virtute creștină, smerenia. Când am sosit la mănăstire, după un drum lung și vreme rea, am chemat-o în numele dumneavoastră. În loc de salut, i-am întins cizma și am spus să mi-o scoată. Îngrozită s-a dat înapoi și mi-a răspuns cu mânie și ocară. drept cine mă luați? Eu sunt roaba Domnului, dar nu oricui îmi cere serviciul de rob. M-am ridicat și am plecat. Nu mai era nevoie de un alt examen. Domnul Iisus era smerit pentru că nu și-a plăcut lui însuși. Când cauți să-ți placi, când urmărești numai interesul tău, sufletul ți-a agitat și răvășit. Numai când renunți la tine și iei jugul Domnului Isus, ajungi la odihnă și pace. Cuvântul jug are rădăcină comună cu expresia indiană yoga. Jugul e o disciplinare a minții. Un aforism al yoghei care ne poate fi de folos și nouă, urmașilor lui Hristos, spune: Yoga este reținerea fluctuațiilor materialului mental, stăpânirea gândurilor. Atunci văzătorul rămâne în el însuși. Astfel, eu ia aceleași forme ca și fluctuațiile. Unde lipsește controlul și disciplina, eu se identifică, se unește cu fluxul fără sfârșit al modificărilor minții. Siguranță întâi în loc de cunoaștere. Încheia citatul. În Hristos este deplină siguranță. Pentru că în el este de odihnă, de săvârșită odihnă a sufletului. Când jugul lui este asupra noastră, să fim liniștiți, căci el înseamnă pentru noi totul, viață, odihnă, bucurie, lumină și fericire veșnică. Luați jugul meu asupra voastră, ne îndeamnă Mântuitorul. Fericit este cel care primește acest îndemn și se îmbracă de plin cu jugul Mântuitorului Hristos. În versetul 30, continuă Domnul Sus, gândul acesta cu următoarele cuvinte. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Un om bătrân purta odată două găleți pe o cobiliță. Când bătrânul a slăbit și umerii îl dureau, și-a căptușit cobilița cu niște blană. Ce căptușeală plăcută și moale este dragostea. Jugul căptușit cu dragoste nu roade niciodată grumazul și acela nu va ajunge o rană. Cu cât mai puțin vom fi reniți noi de sarcina lui Hristos, ea fiind căptușită cu dragostea lui către noi și îmbrăcată cu dragostea noastră către el. Cu adevărat, jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară. Și dacă vreodată umărul ne va fi rănit... Să ne uităm la căptușeală. Țineți căptușeala în bună stare și atunci jugul nu va mai fi o povară, ci va fi ceea ce sunt aripile pentru pasăre. O, dragoste dumnezească, fi căptușeală pentru toată viața mea, pentru îngrijorările mele, pentru durerile mele și pentru necazurile mele. Căci jugul meu este bun, spune mântuitorul și sarcina mea este ușoară. Numai sarcina lui Hristos este ușoară. Sarcinile oamenilor, oricine ar fi ei, sunt grele. Despre farisei se spune la Matei 23,4 că leagă sarcini grele și cu a nevoie de purtat. Când o sarcină este grea, chiar îmbrăcată în haină religioasă, caută cu atenție și vei descoperi că nu vine de la Dumnezeu, ci de la oameni. Ce frumos vorbește Sfântul Ioan Gură de Aur despre aceasta, zice el, ce lucru greu ne-a porunci Hristos să facem? Să despicăm munții? Să zburăm prin aer? Să trecem marea? Nici de cum, ci atât de se petrecere încât nici unelte nu ne trebuie, ci numai suflet și dorință. Căci ce sunt grele din cele poruncite de el? Să nu ai niciun vrăjmaș, să nu urăși pe nimeni, să nu clebetești, să te rogi, să fii răbdător, să faci bine și să ierți. Ce oboseală în aceasta? Și să nu uităm, așa cum am amintit și mai sus, și de multe ori, Domnul Iisus Hristos este acela care zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Când El ne spune un lucru, când El ne dă o poruncă, ne o dă însoțită de energia de care avem nevoie pentru a fi împlinită, tot ceea ce trebuie să facem este să ne plecăm la cuvântul lui și la porunca lui, să ne lipsim de interesele noastre de tot ce vine de la noi și atenți la el prin Duhul Său Cel spun, să lăsăm să se împlinească în viața noastră toate ale lui. Acesta e și motivul pentru care el spune că jugul lui este ușor și sarcina lui este ușoară. De ce? Pentru că El însuși este Cel care zice și se face, El le împlinește noi. Noi trebuie doar să-i dăm voie, lepădându-ne de toate ale noastre. Așa stau lucrurile cu jugul. Numai atunci jugul lui Hristos nu e bun, numai atunci pare a fi greu când e pus pe umerii firii vechi. Jugul ascultării e greu, în adevăr, atunci când eul nostru nu e pe cruce. Când vrem și pe ale noastre, nu mai putem să le facem pe ale lui. Când firea veche e răstignită zilnic, atunci este simplu, tot ce vine din partea lui Hristos este ușor bun și plăcut pentru că de fapt Hristos pune jugul și sarcina pe umerii noștri, dar el nu pune sarcina și apoi să plece ci rămâne cu noi și o poartă împreună cu noi. tot ce facem, facem în doi, lucrăm în doi, învățăm în doi, propovăduim în doi, suferim îndoi și suntem ispitiți în doi slavă lui. El a spus că El va fi cu noi în toate zilele noastre până la sfârșitul veacului, în Matei 28:20, că rămâne în noi, dar dacă și noi rămânem în El, cum spune la Ioan 15:4, adică să ne le pădăm de toate căutările și interesele noastre, să le căutăm numai pe ale lui și atunci El va fi liber să lucreze în noi și să aducă și în făptuirea. Deci să nu avem nicio teamă în privința purtării jugului lui Hristos. Jugul lui Hristos este greu numai pentru cei care nu s-au predat Mântuitorului în întregime. Cu inima împărțită nu se poate purta jugul Mântuitorului nostru. Sfântul Vasile cel Mare spune, calea Domnului la cei de curând porniți pe ea li se pare aspră și grea, nu că ea ar fi așa, ci pentru că firii omenești nu-i place. Într-o carte apocrifă Odele lui Solomon, citind ceva frumos care poate fi pus în legătură cu versetul de mai sus. scrie în Oda 24 așa Nu există un drum greu unde este o inimă simplă, nici cădere când ai gânduri drepte, nici nor de furtună în adâncimea unui cuget senin, cine e înconjurat de frumos în acela nu împărțire în două stare care oglindește ceea ce este jos. El, Dumnezeu, e cel de sus, căci totul e sus. Jos nu-i nimic, ci pare numai celor care n-au cunoaștere. Harul a fost descoperit spre mântuirea voastră. Credeți și veți trăi și veți fi mântuiți și fericiți. Aleluia! Încheia citatul. Căci ziugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. În limba greacă, Hristos înseamnă bun și are aceeași rădăcine ca Hristos. Jugul meu este bun, adică Hristos. Iată acum o listă de câteva lucruri care fac mai ușoară urmarea Domnului Isus. Ca să părintească și pilda părinților tăi, în cazul că ei au fost oameni cu adevărat credincioși. Al doilea, întoarcerea la Dumnezeu și primirea Domnului Isus încă din frage de tinerețe. Pavel îi spune lui Timotei din pruncie cunosc Sfintele Scripturi. Al treilea lucru care ne ajută în a urma pe Domnul Isus este cunoștința lămurită că Domnul Iisus este singurul mântuitor, în nimeni altul nu este mântuire, faptele 4.12. Apoi, faptul că Iisus este lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții, Ioan 8.12. Un alt element care ne ajută mai ușor să îl urmăm pe Domnul Isus este ascultarea de voia și de cuvântul Domnului. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele, scrie la 1 Ioan 5, cu 3. Mai avem pe urmă un alt element care ne ajută foarte mult în a-L urma pe Domnul Isus, este vorba de prețuirea celor ce avem în Domnul Isus Hristos. Citim la Psalmul 16, cu 6, o moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată, iar la psalmul 16 cu 11, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. Iată încă un alt element, citim la Isaia 40 cu 10, nu te teme căci eu sunt cu tine, deci făgăduințele minunate ale lui Dumnezeu. Și în ultima instanță amintim că cele prin câte am trecut urmând Domnului, ne ajută iarăși mai bine pe calea care o avem de străbătut în continuare. Dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu, spune la Ioan 11 cu 40. Da, jugul Domnului Isus este bun și sarcina lui este ușoară dacă rămânem în el. Totul e ușor în Hristos, dar în afara lui nu-i cu putință nici un pas pe calea mântuirii. Iubiți ascultători, am ajuns acum la capitolul 12 al Evangheliei după Matei, din care vom citi, cum este normal, versetul 1. Astfel, versetul 1 de la Matei 12 sună în felul acesta. În vremea aceea, Isus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Haideți împreună cu preotul Nicuriță, autorul acestor meditații, să medităm puțin și asupra versetului acestei, asupra acestei împrejurări. Domnul Isus era neobosit în lucrarea sa pe pământ. Umbla dintr-un loc în altul, vestind Evanghelia Mântuirii și făcând bine tuturor celor necăjiți, ne ținând seama de zile sau de locuri. Împreună cu ucenicii săi, de multe ori flămânzi, treceau prin cetăți, prin locuri pustii, prin lanuri de grâu, având aceeași țintă mântuirea noastră. Iată de data aceasta, Sfântul Evanghelist Matei ne-l arată trecând prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Nu ne vom opri de data aceasta la partea istorică și fizică a acestei întâmplări, ci vom căuta înțelesul duhovnicesc pentru ca, prin el, să ne cercetăm și să învățăm o lecție pentru viața noastră duhovnicească. Așadar, Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Plăcerea și bucuria Domnului este să treacă prin lanurile de grâu în ziua sabatului. El fiind bobul de grâu, care a murit, din moartea lui au răsărit apoi lanuri întinse de grâu, încât tot pământul este plin de spice. Toți urmașii lui adevărați sunt grâul duhovnicesc, din care se face pâinea vieții, care se dă ca hrană tuturor flămânzilor lumii. Ei cresc și rodesc în binecuvântatul sabat, adică odihnă, sub brațele sfinte ale soarelui adevărului și al dragostei. Numai în sabat, în odihnă, îi place Domnului Isus să se plimbe printre lanurile de grâu și totdeauna găsește boabe cu care să sature foamea lui. Căci, trebuie să știm, în înțeles mistic și Domnul Isus se hrănește cu grâul credincioșii lui. Niciodată nu rămâne flământ, căci întotdeauna găsește rod. Când s-a dus la smochin, nu era zi de sabat de odihnă, de aceea nu a găsit roade. Inimile care nu au intrat în veșnicul sabat, care n-au primit odihna Domnului Isus prin iertarea păcatelor, nu pot rodi. Unde nu este pacea lui Dumnezeu care să stăpânească inima, acolo nici roade nu pot fi, nici lumină, nici sărbătoare. Acolo este numai smochin cu frunze, dar fără roade, numai înșelare și viclenie, numai formă de evlavie, dar fără putere. Acolo totdeauna flămânzește Domnul. Dragul meu, tu ai intrat în odihna în sabatul Domnului, cum scrie la evrei 4 cu 1? Adică, ți-a iertat el păcatele tale sau muncești tu din greu păzind legea și făcând alte lucruri să ți le ierți singur? Aduci tu roadele dorite de el? Faci tu parte din marele său lan de greu? Se hrănește el din viața ta duhovnicească? Iată întrebări la care trebuie să răspunzi în inima ta acum în vremea de har când încă mai poți îndrepta ceva. Dorind ca Dumnezeu să vă ajute în lucrarea aceasta, vă aducem la cunoștință încheierea programului 96 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.